Ole chiffres les plus importants, bon, ze l'nombre d'elev... Datu garrantzitsuenak eskoletan dauden ikasle kopuruena da, eskola publikoetan apaltze bat izan dugu aurten en mila lare ikasle ditugu, joan den urtean baino, hogeita amazazpi ikasle gutxiago. Kontra les efectif delikasztola zontan de nef elev. Ikastolako ikaslen kopuruak gora egin du bederatzi ikasle gehiago ditua aurten, zenbenzan sare pribatuak aldiz kopuru berdina mantentzen du eta kolegioek irandatzein zeine zenbenzan koregioek gora egin dute kopuru zaurten ere. Place... Eta guretzako beste zifra garrantzitsua da eskolareformak eragin duena eta aisialdi berezi eta berrietarako ehun da hogeita ham mila euro asumitzen ditu udalak. Oho, voilà,